اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا Maha suci Allah Yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi Dan dari diri mereka sendiri Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui Duhai sahabat Dengarlah suara hasrat hatiku Yang aku masih malu Untuk mengungkapkan kepadamu sebagai orang yang terdekat denganku apalagi kepada orang tuaku juga orang tuamu apabila telah tiba masaku untuk segera mengakhiri lajangku dengan segenap kemampuan Allah berikan insyaallah janjiku segera kutunaikan tapi bila kulabah dalam hati Datang seruntun pertanyaan sini berganti Adakah semua ku lakukan terlalu dini Berdekup jantung di dada kendalikan diri Namun pernikahan begitu indah kudengar Membuatku ingin segera melaksanakan Namun bila kulihat aral melintang tukang hatiku selalu maju mundur di buatnya akhirnya aku serta tersadar hanya pada Allah lah tempat aku bersandar yang akan menguatkan hatiku yang tergabar. Insya Allah azamku akan terwujud lancar tapi bila tura pada dalam hati Datang seruntun pertanyaan sini berganti Adakah semua ku lakukan terlalu diri Berdekup jantung di dada kendalikan diri Namun berikahan begitu indah ku dengar Membuat ku ingin segera melaksanakan Namun bila ku lihat alam melintang bukang Hatiku selalu maju mundur dibuatnya Apabila telah tiba masa untuk segera mengakhiri lajanku dengan segenap kemampuan Allah berikan Insya Allah janjiku segera kutuneikan. Tapi bila ku rabah dalam hati Datang seruntun pertanyaan siri berhenti Adakah semaku lakukan terlalu dini Berdekup jantung di dada kendalikan diri Namun pernikahan begitu indah ku dengar Membuat ku ingin segera merasakan. Namun bila ku lihat arah merintang Hatiku selalu maju mundur di buatnya. Akhirnya aku segera tersadar. Hanya pada Allahlah tempat aku bersandar yang akan menguatkan hatiku yang terkapar. Insya Allah azamku akan terwujud lancar. Insya Allah azamku akan terwujud lancar.